morgen og velkommen til ugens sidste udgave af Euroinvestor-morgenheder. I dagens podcast skal vi høre fra den magtfulde chef for den amerikanske centralbank, der i en tale torsdag gør det klart, at han ikke vil tøve med at stramme pengepolitikken yderligere, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. Derudover tager vi også et kig på markederne rundt omkring i verden, og ser frem mod handelsdagen fredag, hvor der blandt andet kommer regnskab fra det hårdbrøde lydselskab GN Store Nord og detaljkæmpen Matas. Vi starter dog med at høre om den hårdt ramte energikoncern Ørsted, der torsdag blev løftet af positive rygter fra Storbritannien, hvor der kan være hjælp på vej til udviklingen af nye havvindmølleprojekter. Du lytter til Euron Morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Den britiske regering forbereder sig nemlig i øjeblikket på at skulle tilbyde væsentligt højere subsidier til udviklingen af nye havvindmøllepakker. Det sker efter, at den britiske regering tidligere har afholdt en auktionsrunde, hvor udviklerne har afvist tilbuddet fra den britiske stat. Men nu kan de måske se frem til indtægter, der kan blive væsentligt højere end dette års garanterede indtægter på 44 pund per megawatt-time produceret strøm. For ifølge Bloomberg News, der har snakket med kilder med kendskab til sagen, overvejer den britiske regering nemlig at hæve prisen til omkring 70-75 pund per megawatt time. En stigning til det hvor kan være med til at tiltrække udviklerne efter den seneste aktionsrunde forløb uden bud, da udviklerne vurderede, at prisen ikke var høj nok til at skabe profitable projekter for vindmølleparkudviklerne. Den nyhed var med til at løfte den hårdt prøvede ørsted -aktie med 5,3 i torsdagens handel. ørsted er dog stadigvæk gået tilbage med hele 56,8 indtil videre i år. Den amerikanske centralbank vil ikke tyve med at stramme pengepolitikken yderligere, hvis de skulle vise sig at blive nødvendigt. Det siger Centralbankens førstemand Jerome Powell i en forberedt tale ved en konference i den internationale valutafond ifølge Bloomberg News og MarketWire. Samtidig gentager han, at Centralbanken ikke er helt sikker på, at den har strammet renten nok til at bringe inflationen tilbage til 2 Hvis det bliver passende at stramme politikken yderligere, vil vi ikke tøve med at gøre det, siger Federal Reserve's topchef i sine korte åbningsbemærkninger. Vi vil dog fortsætte med at bevæge os forsigtigt fremad, så vi både kan håndtere risikoen for at blive vildledt af et par gode måneders data, og risikoen for overstramning, tilføjer han. Paul siger også, at Centralbankens beslutningstager er forpligtet til at bringe inflationen tilbage til målet på 2%, men at han ikke er overbevist om, at man har opnået en sådan position. Den de amerikanske centralbankfolk forsøger at vurdere, om de har brug for at hæve renten yderligere, efter de sidste uge valgte at fastholde renten i 5,25 til 5,50 procent, hvilket er det højeste niveau i 22 år. Beslutningstagerne i renteudvalget mødes næste gang den 12. og 13. december. Bemærkningerne for centralbankchef Paul er med til at sætte stemningen på markederne fredag, og det er ikke just en positiv en af slagsen. I Asien falder de japanske aktier med 0,4 procent, når man kigger på det brede Nikkei-indeks, mens de kinesiske aktier i Hongkong bliver sendt ned med hele 1,6 procent. I Europa er der også lagt op til en negativ handelsdag, hvor futures for det europæiske Stocks 50-indeks indikerer fald på 0,7 til de europæiske aktier. I USA ser aktierne dog ud til at handle lige omkring nulpunktet, når handlen starter senere på dagen. Futures for de ledende indeks Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 balancerer lige omkring 0,1 i positiv territorie. Du kan selvfølgelig følge markedsudviklingen og resten af dagens nyheder på EuroInvestor.dk. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som også altid kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med, og god weekend.